Ні, він не зможе зрушити з місця, не зможе взагалі нікуди звідси поїхати. Інна тільки на мить, може, якусь хвилю-другу запалила світло у своїй кімнаті і відразу погасила, немов утікала від себе, а може боялася, що хтось побачить її таку, як вона зараз є. Геннадій сидів, спершись руками на кермо. Застиг, наче хто його самого примурував до цього керма, до цієї машини прикипів на мертво. Раптом перед його очима з'явилося одне видиво, інше. Ось він вперше роздягає Інну. Бере її. Ось вона стоїть перед ним на колінах. Так, у нього був, був план, розроблений з участю того ж поганця Люшки. Він мав крок за кроком охмуряти її, приручати, обдаровувати дорогими подарунками, вводити у свій світ. А потім, мов би ненароком, почати реалізовувати її мазохістські фантазії. Аж до останньої межі. До стіни. Були придбані і нагайки, і наручники, і уколи та пігулки одні, щоб збуджувати його, а інші поступово, крок за кроком, паралізувати її волю, допомогти зробити рабинею і зомбі, рабинею, яка б добровільно згодилась стати в стіну його будинку. Яким це диким і нереальним стається тепер? Ось тут в цьому маленькому селищі, де він народився і виріс, біля її будинку. Десь там, у Полівську, є пусткою спалений вдруге інший будинок. Тепер і цей будинок стається нереальним, таким, що існує лише в його уяві. Помчати до нього вдарити об його стіну з усього розгону джипом? Чи може заїхати до Полівська і вбити поганця льошку? Брата, що так підступно продав його? «Навіщо?» – майнула думка. «Може, Олексійко сам закоханий у Інну?» «Закоханий? А що? У брата теж є щось вар'яцьке, як у нього самого». Тільки по-своєму вбити, він здригнувся. Вбити і залишитися взагалі самому, ще самотнішому, ніж досі. Він боїться самоти. А може, поїхати? Розігнати з усієї сили, скільки можна машину і на всьому ходу тарахнутися о перше ліпше дерево. Він уявив, як лежить у джипі мертвий і закривавлений. Лежить, а до нього підходить його брат, дивиться в обличчя. Навіщо? Постогнав чи подумав Геннадій. І невідомо було, до чого і до кого адресувалося це його слово, цей стоїн. Довидива, що минулося, до себе самого до когось всемогутнішого? Може поїхати в те село? До Вітана? До Оленки? Одружитися з цією нещасною божевільною? Його навіть не здивувала ця думка. Зрозумів, що це не вихід. Що він не зможе жити з дівчиною, яку колись так скалічив. «То що робити?» Не міг відповісти на це запитання. Не міг взагалі нічого робити. Сидів, наче спаралізований. Мимо джипа прийшла якась запізніла парочка. «Ну, клас машина», – сказав хлопець. «Цікаво, до кого ж це приїхали?» – сказала дівчина. Вони пішли далі. Віддалилися голоси, тихенький сміх поволі згас.